«А ви, гейби, повиростали?» Каже вона до своїх молодших сестер, з чого можна зрозуміти, що вона їх зовсім не пам'ятала під час своєї хвороби. Вишня хоч і дуже велике село, але зате скупчене так, що до вечора всі вже знали про чудо, яке сталося з Марічкою Петра Мартинчука. До господи Мартинчуків посунули люди. Власне, не побігли, не пішли, а посунули повагу щоб і самого себе не осмішити передчасним поспіхом і Петра не образити нетерпеливою цікавістю. Чоловіки йдуть собі, попихкоючи люльки, наче б їм, попри Мартинчуковий двір, якраз і дорога. А жінки дрібушечкою-дрібушечкою та й випереджають чоловіків. Їм можна, хто докорить бабі за надмірну цікавість. Покотилася поміж народом поголоска, що Марічка щаслива у Бога. Якщо Бог обрав її для свого чуда, то, може, і вона сама осяяна чудотворною силою. Невістка Матфея Туририковського виривається з хворим немовлям поперед усіх. Дитина, прикрита однією хустиною, випружилась на руках, як трупих. Жінки, глянувши на старе чи пожовтіли личко дитини, Відвертають голови. Котра почуває себе при надії, то ще й плює поза ліве плече. Преч бися казало. Олено, Олено, радять їй жінки по-доброму, вертайся додому, небого, та дай дитині спокійно померти. Пустіть мене до неї, пустіть, термоситься нещасна. Піна виступала їй з рота, в очах вже ні іскорки розуму а тут немовля закотило очі, скорчило йому ручки, помирає. Силоміць затягли Олену на чуже подвір'я, щоб дитина по дорозі душу Богові віддала. Дехто залишився біля неї, а решта таки посунула, куди прямувала. З хати вийшов Петро Мартинчук. Його красне, цісарським колись його замолоду прозвали дівчата із завроди, обличчя зажурене. Просить людей розійтися і не робити публіки з його дочки. Ніякого чуда, шановні Газди, і ви, жінки, з його дитиною немає. Оце чудо, що сталося з Марічкою, напророчив лікар ще півтора місяця тому. Правду, говорю, люди, можу дати адресу того лікаря, коли мені не вірите. А втім, шановні Газди, і ви, жінки, коли б Господь захотів знову за чудо братись, то, напевно, для цього обрав би собі якусь побожну бабку, а не такого єретика, як Петро Мартинчук. Поміж народом покотився сміх. От, Петро, здоров був би він нам, не може, аби не сказати чогось смішного. Ану, ану, тихо будьте, і він зараз же щось смішне прикаже. Та де людині до жартів, коли народ обступив господу, ніби на похороні. Я прошу вас гречно, розходьтеся від моїх воріт, бо ще мене через вас поліція оштрафує. Скаже, що нелегальне згромадження роблю. Розходьтеся, прошу вас, розходьтеся, і ви, жіночки, теж, а як же? А тим, що зустрічатимете по дорозі, передайте, що старий Мартинчук сказився, Спустив пса з ланцюга і сам, так скажіть, такий злий, що аж гавкає. А тепер ідіть собі, аби я на вас не потребував пса спускати. Він замкнув хвіртку на замок і пішов з тим у хату. Люди ще постояли під хвірткою, постояли і почали розходитись. Ішли тепер чоловіки попереду, а жінки неохоче плентались за ними. В хаті Мартинчуків сидів кум Загайчик, довгий Фолемон і ще дехто сусідів. Оскільки люди не прийшли з порожніми руками, то й Петрисі не личило не поставити на стіл, чим хата багата. Хлібину, миску квашених огірків, часнику, солі та шмат старої солонини, яку тримала для ліків. Коли вже випили та закусили як слід, каже Загайчик до свого кума. «Підкріпилисьмо, куме, дай Боже здоров'я, кумі, а тепер гайда в дорогу. А то куди? А ви нічого не знаєте? Та як мені тут знати, коли я, виділисте, мусив за поліцая збіговисько розганяти? А то я зараз вам повім. Сьогодні під церквою, потім, як стався той заколот з Марічкою, ану, діти, біжіть на двір бавитись!» Піп став закликати – аби піти на похорон Річинського. Чекайте, куме, я ще не скінчив. А люди, знаєте, пам'ятають ще той випадок з вільком повішеним, і щось не дуже то радо. Не кажуть, що не підуть, але й охочих щось не видко. Бачить порог, що біда, та й каже. П'ятдесят сотиків на хлопа, а на бабу по сорок та обід у місці в Річинських. Але, каже, «Маєте мені організовано марширувати, як те військо?» «Я хотів би подивитись, як те бабське військо маршируватиме», – замітив Филимон. Мартинчук бровою не повів на цей жарт, був злий. Воліли те не розповідати мені, куми, цієї паскудної історії?» «Чисто зіпсувались те ми гумор?» «Чоловік собі гадає, що біда вже навчила трохи розуму наших людей, що вже може...» «Прозріли трохи, а вони тобі, за дурного, півзлотого і обід панських недоїдків, підуть у свати до самого чорта. Я вам кажу, сьогодні в мене такий день, що волілисьте мені того і не казати. Тату, обізвалась Марічка, що сиділа на порозі та жебоніла щось з наймолодшою гафійкою, я теж хочу на похорон». Загайчика аж підкинуло на лаві. Такого я вже не сподівався почути в цій хаті. Та ви щойно... Він не докінчив, вихилив, що залишилося в чарці, закусив голіським зубком часнику. Куме, Поклав свою руку Петро на його жилаву. Не думайте так, як ви думаєте, бо кривдите тим мене і мою дитину. Ви слухайте, що я вам буду казати. Видите... Я тато її, а тепер щойно узнав, як вона тяжко переживала у ту Йосафату. Не маю совісті заборонити їй, хай власними очима подивиться на нього, мертвого. А щодо того, то не була б вона мені дочка, а я їй батько, якби вона сіла за той обід. Марічко, скажи перед вуйком, правду я кажу? Правду, тату? Орест Білинський не мав наміру брати участь у похороні Річинського. По-перше, був якраз по вуха завантажений всілякими справами, а по-друге, що істотніше, не хотів саме під час похорону поновлювати своє знайомство з удовою небіщика, якою у свій час був недовго, але щиро захоплений. Адвокат Білинський відчував трохи докори совісті, що за три місяці перебування свого у нашому не встиг нанести, як годиться, візиту Річинським, відкладаючи з дня на день цей товариський обов'язок. Про смерть каноніка ходило стільки перерізних версій, що арешт Білинський зібрався на похорон, можна сказати, з цікавості. Бажаючи уникнути офіціального висловлювання співчуття вдові померлого – щоб не нагадувати про себе Олені за таких обставин, він вирішив триматись осторонь. За час свого перебування в нашому Орест Білинський тільки раз бачив Олену. Був і радий, і засмучений тим, що вона не впізнала його. Олена хоч начебто й не дуже змінилась і, незважаючи на вік, зберегла дівочу тендітність. Проте нічим не нагадувала те русоволосе дівчатку з лісництва, з яким думав колись поєднати свою долю. Коли б вона не поспішила вийти за богосполова Річинського, можливо, так би воно й було. Але чи виграли б вони обоє від того? Орест Білинський сьогодні нічого певного не міг сказати. Орест Білинський не поспішав з нанесенням свого візиту Річинським, ще й тому, що відчував перед Оленою, Єдиним у цьому новому місті свідком його юнацьких поривів – сором за свою моральну капітуляцію. Хоч пані Добродій Карічинська цілком певно не помітила б ні капітуляції, ні сорому. Справа в тому, що змінився не Орест Білинський, а життя висунуло інші вимоги, і він такий, як колись, на фоні нових вимог життя здавався б уже анахронізмом. Орест Білинський і сьогодні, як і тоді у Лісках, мав відвагу, хоч і не раз платив за неї, на біле, звичайно, не так заядло, не так безапеляційно, не говорити чорне, а на чорне – біле. Злодія не вихваляти як чесну людину, насильство не проголошувати справедливістю, шахрайство – правдою. Проте методи, якими він боровся проти зла, настільки застаріли, настільки змінилося саме поняття цього слова. Роль і завдання судді мінялися разом з політичним устроєм держави. Уряд Польщі, який в 1926 році, після травневого перевороту Пілсуцького, чванькувато став називати себе урядом твердої руки, ввів не тільки адміністративні повинни – але й нові методи політичної боротьби, спрямованої насамперед проти національних меншостей. Орест Білинський послухав голосу своєї совісті і пішов з посади судді раніше, ніж його за законом усунули б. З державної служби перейшов на приватну адвокатуру, обманюючи себе тим, що, мовляв, на цьому полі матиме більш вільну руку. Але невдовзі в своїй адвокатській практиці Зустрівся він з новим юридичним гачком – оригінальним винаходом молодої Речі Посполитої, який теж входив у комплекс засобів закріплення влади твердої руки. Цей винахід складався тільки з трьох слів, але всеосяжність і гнучкість цього були феноменальні. Ці три чародійні слівця звучали «Суд має переконання». Це не була ані логіка аргументів ані пряма мова фактів чи буква закону, а просто переконання суддів, які нікому не були зобов'язані пояснювати, що саме породило їхнє переконання. Суд має переконання, що свідки повністю не говорять правду. Суд має переконання, що підсудний винний у вчиненні злочину. Хоч всі факти можуть суперечити цьому переконанню – Суд має переконання, що свідок робить зізнання під тиском суб'єктивних чинників. Суд має переконання. А що ж таке переконання? Абстракція. Суб'єктивна точка зору. Вигідний викрут для суддів. Остаточне розчарування в об'єктивності закону наступило в Ореста Білинського з чималим запізненням. Уже з дипломом про закінчення юридичного факультету, і він ще вірив у автоматичний, постійний прогрес – у світло розуму, яке впорядкує хаос, у чудодійну силу взаємного переконання шляхом дипломатичних розмов, у перемогу розумної ідеологічної концепції, яка зуміє переконати противника силою аргументу, в перемогу народних домагань, слушність яких визнає противник тільки тому, що вони переконують його своєю логікою. А Вірив колись, що бодай половина кривд бідних людей походить від того, що нікому пояснити бідолахам їхні законні права. Був час, коли, вірим словам, гука грація, що держава – це досконалий союз вільних людей для охорони права і для загального добра. Пізніше переконався, що держава – це не тільки, як учили в університеті, територія, населення і публічна влада, але й знаряддя політичного панування однієї частини суспільства над другою – Державного народу над національними меншостями А проте боротися активно з цим злом не мав у собі сил Незабаром опинився у таборі патріотів Політична боротьба яких полягала у пасивному опорі польській владі Яку вважали окупаційною Орест Білинський часом, коли в думках піддавав критиці свою капітуляцію Виправдовувався перед собою тим, що пориви, мовляв притаманні певному вікові людини. А у нього цей вік уже минув. Йому на зміну виростали три сини. Але в синах, це він вже може сьогодні сказати з певністю, він розчарувався. Може тому, що сподівався надто багато, сам збившись з кроку і не потрапивши в ногу з життям, Білинський мріяв виховати синів за установленим зразком, про який можна б сказати – Ось людина в повному розумінні цього слова. Та, на жаль, він не бачив серед сучасної української молоді жодного екземпляра, який міг би стати взірцем для його синів. Реакція польської окупації, розгул підсудчиків, каральні експедиції по селах, цинічне нехтування елементарних прав громадянина, систематична і послідовна колонізаторська політика – неприхована полонізація народної освіти, законом санкціонований економічний визиск, планове безробіття, відкрите винищування пам'ятників української культури, придушення найменшого прояву волі народу – все це, річ ясна, не могло не викликати протидії серед молодого покоління. Орест Білинський, будучи адвокатом, знав, яких екстравагантних, згубних форм набирала не раз ота протидія, і як використовували цей стихійний протест недосвідчені молоді, всякі ворожі інтересам народу елементи. І тому він боявся за своїх хлопців. Щоб убезпечити їх перед політиканством, він заохочував синів до спорту, не турбувався тим, що вони у навчанні не будуть першими. І лише коли найстарший син Ростеслав – Склав атестат зрілості, Орест Білинський схаменувся, що перебрав міру, націливши синів на надто однобічні інтереси. Всі три його сини не мали і не хотіли мати інших інтересів у житті, крім спорту. Це були не просто молоді спортсмени, а якісь звихнуті з розуму фанатики спорту. За обіднім столом, при гостях, на прогулянці з батьками, поміж собою – вже в ліжках вони не мали іншої теми для розмови, крім спорту. У них була своя окрема мова, яка складалася з довгого ряду специфічних спортивних словечок, що їх не завжди розумів батько. Їх найменше цікавила політика, бо в них була своя політика – спорту. Їх не обходила історія їхнього народу, бо їх голови були забиті датами і прізвищами з історії спорту всієї земної кулі. Найгірше з усього було те, що дружина, яка мала більше часу і нагоди, щоб розвіяти це надмірне захоплення, сама очманіла і під сорок років почала вчитись ходити на лижах і грати в теніс. Тепер влітку цілими днями вона загоряла на березі пруту на шоколад. Орест Білинський і тут капітулював. Хай роблять, що хочуть побачивши в гурті Нашівських дам «Зелений бант» на капелюсі своєї дружини, відчув зловтіху від того, що жіноча цікавість виявилась настільки непереборною, аж підняла її з пляжу. На похорон припливла така навала людей, утворилася така тисніва, що орест, якому здавалося, що він стоїть осторонь, опинився серед самої гущі. Куди не обертався жінки – Старі чи молоді перешіптувались поміж собою на одну й ту ж тему. Ожениться доктор Безбородько з найстаршою з панін Ричинських чи не ожениться? Якщо під час похорону прилюдно візьме її під руку і поведе за катафалком, то цим признає себе нареченим. Якщо ні, пише пропало. Орестові Білинському стало гидко, і він посторонився в бік чоловіків та за спинами чоловіків знову сперечалися жінки. Особливо одна худюща, в чорній мереженій шалі, немолода вже жінка страшенно обурювалась, що Річинського по смерті проголошено банкротом. Це ж чистої води обмани, люди добрі. Де ж пак? Ще в небіщика ноги не застигли, а родинонька в ту ж мить спровадила нотаріуса, а той гальпаль і офіційно ствердив – щоб небіжчика не лишилося жодного ні рухомого, ні нерухомого майна. Як-то не залишив жодного рухомого майна? Навіть штанів, пробачте на слові, не залишив. Обстановка. Обстановка належить удові, кажуть. А звідки та вдова здобула таку обстановку? Хто вона така? Байстрючка. Ось хто вона? Байстрючка, яку з ласки приютили лісничі ладики. «Розповідають, що як умерли, то навіть не було за що її гідно поховати, а ви кажете, лісничі дали їй придане. Нічого вони їй не дали, і все це обман чистої води. Треба тільки одностайно взятись за ту паразитку, що з усіх цих адвокатських штучок тільки дим залишиться. Чекайте, чекайте, кубіто, не може такого бути, щоб названі батьки нічого їй не дали у придане. Не такі вже вони і бідні були, якими ви хочете їх зробити тепер. Добре, хай буде по вашому. Ладики могли дати їй упридане щось з меблі, білизни, а столове срібло, клейноди, золото, шуби, килими. То теж вона дістала від своїх опікунів. А ви бачили їхні клейноди та золото? допитувався подібний до дяка у відставці чоловік, що боронив річинських. Жінка в чорній шалі, з довгим, як у дятла носом не знайшла потрібне відповідати на це питання. Обтираючи раз спори з рота хустиною, вона вигукувала далі. «Тільки не здавайтесь, люди добрі! Тільки нічого не даруйте, паразитці! Я навіть і процентів не збираюся дарувати! Я так і сказала панні! Я, ого-го, не дурна! Я не мовчала так, як ви! Я увірвалась у квартиру! А що ви собі гадаєте?» Буду їм дарувати свою кервавицю? Гарний інтерес. Це так кожний хотів би. Обікрасти людей, понакуповувати всього жінці і дітям, взяти собі і вмерти, а по смерті оголосити себе банкротом. Ви не зважайте на те, що проголосив нотаріус, а подавайте на суд. Суд вище нотаріуса. Тільки не будьте дурні і не даруйте нічого тій паразитці» а то файний інтерес. Та на таке не один пішов би. Орестові Білинському неважко було здогадатися, в чому справа. Тим більше, що про співучасть Річинського у банкротстві фірми Лінди чув він серед адвокатів уже раніше. Подумав про Річинську, яку ніяк не міг в уяві пов'язати з вихованкою ладиків, як про одну з своїх клієнток. Повинна зайти до мене і порадитись, бо інакше заклюють її ті горласті баби. У браму організованим порядком з вінками увійшла група селян різного віку. Дівчата, бурякові від спеки, попритуляли вінки до огорожі, а самі повтікали в тінь горіха, хустками розмазуючи пил по пітних обличчях. Чоловіки і хлопці збились в кубку, щоб закорити». Орестові Білинському мимовільно довелося бути свідком їх розмов. Селяни радились між собою, яким би то чином отримати від їмості Річинської по 20 грошів на з особи. Потульніші були за те, щоб лише злегка натякнути, мовляв, спека така на дворі, а вишнянський порох, хоч обіцяв дати під воду, під вінки, але слова не дотримав, от довелось їх самим двигати». Може би так, з ласки панської, накинути ще по двадцять грошів за піт. І вінків мали замовлених п'ять, а принесли аж сім. Більш войовничі стояли на тому, щоб зараз таки заявити комусь з їм осиної фамілії, що або дають по золотому, або вони повертають з вінками у ворота і гайда додому. Як їм шкода по двадцять грошів на особу, то хай їм буде сором перед усім народом. Хай всі люди бачать, як вишняни завернули з вінками додому. Остаточно погодились на тому, що треба когось послати делегатом до їмості або до когось з фамілії, хто дає облад цілому похоронові. Орест Білинський просунувся під саму огорожу. Був сповнений почуття огиди і до тих, що нанялись на похорон, і до тих, що організували цю принизливу справу. Яке б свинство у нас не робилось Завжди прикривається воно Патріотизмом А потім ще стаємо на диби Коли нам закидають Що українська інтелігенція Живе з експлуатації Української національної ідеї Тобто промишляє політичним Та літературним руїнництвом А завтра ж З'явиться в газеті згадка Про похорон Річинського Що перетворився в національну маніфестацію Зрозуміло за співучастю патріотично настроєного довколишнього селянства. І що воно твориться? І куди це заведе? З відчинених вікон долинуло жалібне вічна пам'ять. На порозі з'явився низький із зморшкуватим обличчям, але якось на дитячий манер підстрижений чоловічок з Христом. А ви не знаєте, чому його ховають не з церкви? Священики вже переважно ховають з церкви. Спитала Ореста Білинського якась дівчина підліток з ротом, забруденим чорним соняшником. Не знаю. Хор ревонув со святими, і процесія рушила добрами. Орест Білинський за старою звичкою приєднався до хористів. Перед самою церквою хор порівнявся з ріднею покійника. За домовиною йшли двома рядами. Шість жінок від голови до п'ят оповитих траурним серпанком. Коли, зосереджені, наче б не причетні до того, що діється, ступили вони по церковних східцях, молитовні бабки почали вгадувати, котра з них дружина покійного. Їх вкрай схвилювало, що жінок не супроводить жодний мужчина. Олена, найнижча серед цього ансамблю, ішла як годиться – Всередині першого ряду, єдине, що відрізняло її від дочок, це не зовсім струнка вже лінія плечей. Промови над могилою були нудні і затягнулись. Люди відходили і ставали купками збоку, де небудь у тіні, чекаючи на остання вічна пам'ять. Чоловіки з родини покійного осторонь радились відносно візників. «Котрим уже заплачено? Котрим ще треба заплатити? Хто з похоронних гостей піде пішки, а кого треба буде відвести. Олена, прошептавши болитву, закинула серпанок за голову, щоб востаннє поцілувати плиту на гробниці. Нахиляючись, мимоволі глянула на людей. Топтали траву на чужих могилках та з габором продирались до воріт. Орестові Білинському здалось, що Річинська, незважаючи на присутність дочок і маси родичів, які товпилися біля неї, почуває себе не тільки самотньою, але й покинутою. Це й було причиною того, що він став у чергу з іншими, щоб висловити їй своє співчуття з приводу понесеної нею втрати. І нема нічого дивного, що Олена не впізнала його». Орест Білинський був тепер з бородою, яка майже до очей закривала його обличчя. До того ж і облисів ганебно. Олена зблизька справила на нього враження овоча, що постарів, не дозрівши. Пізніше впевнився, що перше враження було вірне. «А це мої діти!» Широко повела вона рукою в чорній рукавичці. П'ятеро дорослих дівчат – кивнули Орестові Білинському головами. Орест Білинський, хоч і раніше вже знав, що воле стільки дітей, тепер якось по-новому дивувався, що вона, така тендітна, така крихітна, вродила аж п'ятеро отаких здоровенних істот. В його пам'яті відтворилася картина «Весілля в зеленій». Невже ж ця бліда з жовтим відтінком шкіри і змученими очима жінка та сама дівчина в білій пірнастій сукенці, така неймовірно вузька в талії, така скромна, що коли сміялася, відвертала голову набік, наче соромилася своєї неучтивості. Олена не так дивувалась, як докоряла, невідомо тільки собі чи йому. Вже три місяці пан меценас у нашому, а мене ніхто нічого не попередив. Білинський зрозумів так, що у пережиті нею важкі години їй бракувало вірного приятеля. Зустрічця, незважаючи на сумні обставини, оживила Олену. Це, мабуть, помітили і дочки. Напевно, здогадались Оленіні ладики, ліски, лісництво. Олена, не подумавши, запросила Ореста Білинського на тризну, але він чемно відмовив їй. Зауважив, що на неї чекають священики, а якісь добродій у старомодному сурдуті не дозволяє їм розходитись. «Цілою ручки. Бачу, чекають на вас. До побачення!» Олена, ніби звіряючи секрет, приклала до вуз долоню. «Але я все ж таки прошу зайти колись, бо...» Вона запнулась, але довірливо закінчила. «Є справа спадщини». Вони тут таке наробили, а я хотіла б, щоб усе чесно. Мені страшно, що хтось міг би потерпіти. Пан Меценас розуміють. Тому я хотіла б мати когось свого боку. Будь ласка, будь ласка, погодився Орест без вагання, хоч те свого боку розсмішило його. Легкість, з якою Олена пов'язала час, свідчила лише про те, як мало була вона пристосована до життя».